8 i 2 U požaru u porodičnoj kući velikoj krsnik od mladenovca smrtno je stradalo troje deca starosti do pet godina požar je zahvatio porodičnu kuću od 50 kvadrata, od vatre se urušio krov kuće, dece su bila starosti 2, 3 i 4 godine bila se samo u kući i roditelji nisu bili kod kuće, istregaju u toku Evropski komisar za proširenje stefan Fila izjavio je da Gračka planira da se međuvladina konferencija sa Srbijom održi 21. januara pod predsedavanjem te zemlje Evropskom unijem. Na pitanje da precizira značenje odredbe opravnom pravnom, obavezajućem sporazom pregovoračkom okviru, Fila je ponovio da to ne znači zahtev da Srbija formalno prizna Kosovo. Od atumu početka formalno odlučio Evropski savjet koji zaseda u četvrtak i petak. Stana Gora bi u Briselu trebalo da otvori pregovaračka poglavlja 23 i 24, koja je Evropska unija ranije označila kao ključna za dalji evropski put te države. Poglavlja se odnose na oblasti pravosuđe vlada i vladavine prava. Novi princip pregovora podrazumeva da ova dva poglavlja budu otvorena tokom čitavog pregovaračkog procesa i zatvorena na samom kraju. Makedonska vlada proglasila je klatkoročne vanredne mere u četiri grada uključujući skoplje zbog velike zagađenosti vazduha. Mere se odnose na Bitolj, Kičevo i Teto. Uzrok zagađenja su motorna vozila u saobrećaju i upotreba čvrstih goriva za grejanje domaćinstava. Obdaništima osnovnim i srednjim školama preporučeno je da obustave aktivnosti na otvorenom. Italijanska mordarica spasla je 110 mahom afričkih imigranata koji su se nalazili na gumenom čamcu na uzburkanom mora, na moru nedaleko od obala ostrava Lampedusa. Imigranti su iz Gane, Malija, Togoja i Pakistana, saopštila je italijanska mordarica. Sport. Rukometašice Srbije igriju protiv Norveške. Četvrt finale svjetskog prvenstva. Utakmice se igra o 20.15. u Beobradskoj komba kreni. Vreme Vremenski podaci. Vreme sunčan, u dolinama i nizijema sa vaglom. Temperatura do 8 stepeni tokom dana. Trenutno, Novi Sad i Kragovac minus 1, Beograd 0 Niš minus 3, najhladnije u Dimitrov gradu 8. Vesti, radija B92. Radio je ponovo u modi. B92. Automoto Automoto Save Srbije Stanje na potevima Nastavlja se period suvog vremena sa umerenim do jakim mrazivima tokom noći i jutra i u istom delu dana maglom i sumaglicom. stoga toga i upozoravamo na mogućnost stvaranja ledene pokorice jer su kolovozi u zonama sa maglom i sumaglicom mestinično vlažni, a posebnu pažnju savjetujemo preko mostova i nadložnjaka kroz podložnjake i tunele. Ni ovoga jutra požašku kotlinu nije dobišlo magla koja ima i oko sjernice. Sa sumaglicom treba čunati u Vojvodini, oko Beograda, u Šumadiji i na većini putnih pravaca u zvečne tokove. Uz puno poštovanje saobraćenih propisa i pre svega ograničenje przine, rizik od opasnih situacija na putu svešće se na minimum, pa pažnja i koncentracija za volanom ne smeju popuštati, naročito u klicurama i usrecima, odnosno pored kameljniko kosina, gde su mogući odrani. Prema informacijama javnog predsveća putevi Srbije, za ostavog snega ima na pojedinim putevima drugog prioriteta u planinskim predelima kamionima sa prikolicama i šleperima zabranjeno je kretanje kako pa oni kupoču i goli I danas će se obustavljati saobraćaj između Čiflika i Dalčićenja na pravcu Niš-Pirot usklopo radova na izgradnji koridora 10. A vozila će stajati između 9 i 11 i 14 i 16 časova. Kako je saopštila Granična policija za zadržavanja putničkih automobila na graničnim prelazima nisu duža od 15 minuta. Automoto Auto, Save Srbije. Stanje na putevima. Om Cafe. Izgovor za razgovor. Sponzor mentalnog razgibavanja. Jel, ja, kako je divno napolje. Stano obožava ovu novogodišnju atmosferu. Marš Balavac, jesi kupio kapu? Ja, jesam. Onda je pristavi. Om Cafe. Izgovor za razgovor. Mo ne metalno ukuvalo. <laughs> šalim se, dragele, šalim se. Jutro je, jutro je. Ivice, sine. Koliko Прошло је шест. Аааа, па кејо шо ме ранје ниси пробудила је. Укљући бре радио, поћило ми разгибавање. Сине, мани се флих лудака. Слуше неку нормалну НС. Кејо, ајтићу, мајки ти. Ментално разгибавање на Радио B92. Сваког радног дана от 6 да радио шест пет до да драгой марко поново яшу брски и безобразни него икать ментално разгиба авангел эо причам о марко я baš kakve smo mi idiotske stvari radili fali kako to danas deluje sve naivno i i idiotske. A i stvarno mi se sve bilo smešao. Do, da, pa da. potpuno suludo. Jesi Marko kaže da ispričam ovo što sam ja radio, ali šta da ima veze, što je sve ok me... <laughs> Sramota. To delo je potpuno bezazleno. Nema vid da delo je prosto, ali smo pataki smo Ma bili, i tako smo klinci. E, Idemo neke... e, ulicom ja, moj drugar Šomi, Đole, Đorđije i ekipa i onda zezamo ljude, pitamo ove starije uglavnom mm -hmm. su građane. Izvinite vas, pitamo, a, gde ulica Mite Balije? A, broj 14 vam treba. Kaže on, pa ne znam za tu ulicu. Idem, pa ovde smo čili da je ovde nama treba, a šta vam tu? Pa tu je klub, treba da slučalimo, a kak se je ulica? Pa Mite Balije. Mite Balije. Kaže, šomi, odmah preko puta ulice Mite ili Krka. Pa ne znam gde je to. Ala ja, da, da, da, da, ala, ili ono, ili ono, sad smo to pominjali, da je ja program, pre u telefonskom mejlku, pa sad nabrine neko spreže guzina. Da, I sad da, da. to nama u to i onda mi kaže dobar dan, dobar dan. Anton gospodin Guzina. I kaže da crkrem od smeha. Njega je jeste, kako? Pa kakala mi Guzina, kako mislim da. Malić, mislim so Malić. Malić. Kaže <laughs> da, tu Malić. Malić, može mislite kad? <laughs> Ima još jedan, ali je to da kažem. Potpuna idiotarija. Da, da, da, mi smo isto išli po imeniku, tada je bio taj imenik pre Žutih no, strana. Pre Žutih strana, jesu. Što se mogo naći zakrčena za telefonsku govornicu, dok su govornice bile na svojim mestima. Da, dok, dok ih, su ih bile kršene kidali. i lupane. Neko nije lupo govornice nije, tada. Neko, što? Da, ali su bili ofucane. Da, da, da, stare ofucane. one, jeste, da, da. da, da skup geografskih devica u govornici na slavici to da, je da, bila da, da, <laughs> grafita da. a onda seća se isto ovaj šta sam ti malo pre ispričao više kako se mi zlapeo aj ti si isto baš ja sam <laughs> vidiš to to usma ima da da isto jednom smo na času nabili amonijak mhm. i, i pustili amonijak prosoli malo po podu onda prvi kao pokvarena ja i onda kao Da bre. Šta? Da, da napadimo najčićeg strebera naravno. Da, da, da. A, A daaj, šta, šta radiš to? Pa moj, ne, opet sijal pa ja. Daaj, bre. Nazinci, on, onda Ševalje pustio vetar. A, vetar. <laughs> Vruć vetar. <laughs> A mi nosimo amonijak sa sobom kao degeneraci. Šta si to uradio da? Da to je. Do bilo. onih još, još gluplje forede kao u, u ovaj, napraviš kao taj zvuk i ona na da, pa da. šta radiš ga? Da. Vidio, da, pogledaj to. Pa daj bre, šta radi? Sto budalo da, da da da bez veze. <laughs> e da, šta smo, šta ste radili? Izlezi što da odgovaraš. I i onda nazad za postokrenuta leđima, glavo. Ja prve muši onako sa onim našim aparatom. E to ili on objašnjava, ja na tabli, on sad objašnjava na, na, ovaj razredu, mm -hmm. to što ja ne znam. Da, da, da. A ja iza njega imitiram njega. Imitiraš je, ginašnjega. da, da, da. Pomaše da, da. rukama, ja mašam rukama. Da da, da. Da, da. Da, da, da, A ne, ja nisam ja ruku na, ovaj, na bradi kao onako. Da, da, da. sam se mm -hmm. Pa ko Mr. Bean naš narod. A, se pak odgovara? A oh. pa da nisi da te nasta nikoteru u to vrijeme uh, u ćošak. Mhm. Uh -huh. Ta tako je bilo. Tako je bilo, uh, mislim. Znam li se ovo djeca sa to prvo oh, da On mi je rekao to kaže to danas nemaj pravo, nemaju pravo. Je tako ubijaju ličnost Da, detet. da, da, da, da. <laughs> da. E, Pa eto, pa, eto zato ju ulaze Vespo <laughs> u razred. <laughs> Da nas iznesu. Nastavnici su sa klubom i katedrom i stolicom, hoću da kažem. Marš u Đošak, on parkira Vespu u Đošak. Jeste, da uđe sa Ausom u Đošak. Ne, ne, ne straši, Đošak da. sad služi za parkiranje. Ali meni to nije što. Šta si da što. praviš? Ako već radiš nestašluke, da to ima neko, da bude simpatično. Naravno. Da ne bude nešto grubo, grubo ili idiotski da nikog to ne. sad nešto ne. Pa naravno, da bude. Znaš, se puta nastavnici smeli, bre, pa na za smejali. Pa kad me je pozvala prosjek srpskog da odgovorama i sasam tevo da nauчим Željko Milića Barektara, ja naravno nisam naučio, mrzovao me dučim te, mrzovao sam pretkosovski i kosovski, kosovski da, ciklus. Da, e, da. Znam onaj narodnjak Željko Milić pića Barektara, no što smo morali u školi. Kaže Dobro Mitroviću, ajde šta znaš? Ja e, e to, i to padne na popravni čovjek. Ja kažem preko evo mogu ja, a mogu bilo koju pesmu, može bilo koju pesmu. Ajde, koji god ti znaš pesmu, evo odveci ja nisam Romeo noća sam nešto garno bojeo i ja recitem party breakers šta vam je to i dobija sam a, tojko predkosomski ciklus sreća pa je naša prosvrška srtko bila cool pa je shvatila ovim. a matiš a, a, a, ruža Jao. pa je shvatila foru kaže ruža meni kako si ti glup <laughs> evo šta znaš reci pitaću tablicu množenja evo bilo šta kaže 25 32 pa nemojte gotiče rekao sam tablicu <laughs> <laughs> ono daj nešto 4 puta 3 i to. Oj kako si du. <laughs> Ajde pusti ju da prođeš tamo idi zoveš školu. Leži odavde. Da <laughs> to na, znači tifo, a osnovna kad je osnovno nisam baš smeo jer čao ja imeo lupao freskubi napraviti u moje vrijeme to i konostas bi napravio mene kad u moje mi, vreme to nije bilo kakve fore u osnovnoj školi najgore što sam uradio kažem ti da to, nastavnik kakve oh, u to. stvari bio sam kritikovan zbog uh, ja sam napravio školske novine uh -huh. nazvao ih Novko naravno da sam mazno uh, logotip uh, pekmena i stavio kao to, kao ja sam to smislio. Mm. I tad sam kao mali pokazivost kao povluku i krađi tuđih dela <laughs> autorskih intelektualne svojine. Ali nije tad ovaj, nisu radili da, ovi tad, ta nije bilo s pa nima koj da to, znaš, ovaj, da izdjeliti. Da, da, da I nazovem ja novine Novko I napravim časopis, ja sam crto dobro, ovaj crtao sam inače dobro i napravim sam karikaturu. Razno najstružiji razmjen u srednjoj školi. Boga e. bogami se digla mala frkica. Da, da. A, kako se ja smejao. A stavio sam ga u lavoru pošto on mm. nigdje nije putovao, ja sam ga stavio u lavoru do kako serija e, lavoru to kupano, me, u, to je, u, u to vreme to je bila ozbiljna, ozbiljna. Sjeti se u boljem životu kad bijela kao crta profesora, a ovaj misli da mu je nacrtao veliki nos. Dramačita. Jeste drama možda završiš školu zbog toga. Je ja sam e, ta... imao mali problem, a ovaj ješao sam. I onda te nove... nastavnik, vidi, da, nastavnik vidi da si crtao njega, si od njega pravio karikaturu. Ma pa što pa kako bilo išta pa ti prvo nije bilo tih štampača kući to, znači. A je da je bilo i kopernica, to... nije bilo, nije, nije nije bilo, bilo ni to. Da. To si jeo mogu da nađeš. Ja e, sam stampao od tvojih para te novine. Trči, trčiš pa nađeš. I delio besplatan primerak kao za prvi, jer sam ja sam kao misio sam prvo da ih navučem. Dam im besplatno pa ću posle da <laughs> Kad sam rekao da 2 dinara. da i broj niko više nije tad da kupi, ta sam odista novina. <laughs> Ovo novinarsko se pa mi slat. Nemam budžet. Nemam budžet, a vesti u novinama. To je bilo, ko je šapu to kome na času, da, da, da. pa su me napali do drukara. Da. Vi da, da, da. nisi novinar, čoveče, ti si drukara. Nisam tako mislio da je to novinarski. Da, da, da, da to bilo, e. da. stvar, ti, sam ti, Da, idemo k nezom. zapalimo sa časa i onda idemo ka nezam i stanemo ispred neke zgrade i e to ispred, je super fora ispred ove uh, od Mirka Marjanovića kako se zove progres progres i gledamo gore i sad stojimo 6 7 kakogot prođe onda da go Neoj da skačeš onda su kupe gledaš šta je u to vrijeme da, da. sve bilo šta šta se dešava da, da, pa vidio si mi ješao gol nikome ni pogled <laughs> A ta da to je bilo to. Zob ja. pravili one fore ove, isto kao kad ide čovjek pa sad ti nas 10 ide Ej, i mi dilej, ga. i mi smo to radili. Napisi kolona, na, kolona. Nas 30 iz njega. I šta god ono uradimo i uradimo isto. I i on se češe, mi se češemo. Više On stane, mi se stavimo. Jeste. Da, da, da, da. E, da, da. Isto isto. To posle sam isto video u, u nekom filmu, ovaj domaćem i setio sam se rekako mi smo ovo radili isto. Pa duplikazuju ljudi šta je bilo nek. Jeste. E to jest, su jest. bile fore, eto. Koje su so simpatične i svi se smeju. Recimo, ta smo krozom išli, svi se svi se smeju. I svima je smešno to, raši. mi je rekao, Kosta Vujić, sve mangup do mangupa, gospodo. A ja sam obožavao da zasmejavam moje drugare iz razreda, i još, bilo je tu još talentovanih likova iz razreda, mi smo, ljudi su vrištvali na času. Ovo je kao, daj bre, Mitović, od tebe nikad neće biti ništa na nastaviš tako. Ti su totalno neazbijen. I viš da danas živim od toga... Od toga što si ga na nastavnice. <laughs> I, naravno one fore unošenje žabe u učionicu. Te mi nisi ovo ne znam na sam čuo da su neki ortaci našli da su unali prase, kupili na fantašu ovaj prase i, I da, unali, li da unali su prase, ne znam bio. Oj, i misle bilo druga četvrta godina završava. Pustili ga da šeta malo po. Pustili ga, re, Novi đak, stavili no? ga na na stolice, no, međutim on skočio džak. sa stolice i prase po ovom razredu beži onda. E, nastavnice vidi prase, navijaju svi kaos, <laughs> došo direktor, a, psiholog, onako, psiholog to, da se, od, ne, odmah kom psiholog. ne, odma da da vidi šta s tobom nije u redu, da A danas primete tek kada si već smak odroje, razikuje za komade i pozove ih poštom. Više ne ide, sad To se ne dozvoljava. Psiholog ne radi, sad radi psihijat atri u školi da, da, da, nema ju da, da, za psihologa ju nema potrebe nema. da nema Odini psihijatri ima uđačka košulje vežute to to to nije bilo Tako moj odgovor ide da. ček da imo šta ima ovaj dal narodne što kažu ima kaže. ima na Twitteru je bilo par poruka uh -huh. neki hristo uh, interesantnih kaže sad sa aplikacijom na mobilnom to što se ta pale, gase, klime na času. Onda nas puste jer misle da je loša instalacija da se ne zapalimo. Ovo je što s... odlično, dobro što vas? Odliča. Znači, viš da može da se izbjegne čas, a da se ne prijavi da je podnetota bomba. Naravno. <laughs> Zamisli da smo mi u naše vrijeme to uradili. Pa ne bi mi palo na pamet. Pa ne bi mi palo, ali pazi, ni u malom mozgu mi ne bi što bi pomislio, to je Zvoki, gotovo. Bi me preparirao gotovo. i stavio kao fazana <laughs> da visiš. Na, da da da da bude na, na na vitrini. Znači ne bi smeo to u životu. <laughs> o ja, zamislite da, da u ono vreme nikad se to nije dešavalo, niko to nije radio. Jer, ni, ni stari, nikom nije malo na pamet da prijavi da je bomba što ti ustane cijela narodna jugoslovenska narodna armija sa sve rezervnim stavstavom i si lud Kakvi to i ni. ono, ona civilna zaštita da, da, da, da, da, da, da, da, da. protivpožarna da. Proti, da. i sve je kompletno da, gađali smo, zna što smo radili ponosim se s time ali smo vazdrušnom puškom gađali prolazniki dobro, to je nije malo dobro. već ne, ne, to je već malo, da sam teo da kažem to boli da, da, da. i i to je to je baš glas gadna stvar da e to smo preterali bili smo imali onaj te te te čori da nas neki oficir bivši u toj zgradi upuca mi smo gađali onim uh, ovaj dueljkom e to smo na času radili to smo pravili i onda onda da <laughs> pa, papirić ne. i onda gađaš stebera On da, faklene amika. Da, da, Aj ja ajole pričam. Esati nemaš pojma ko je zato što nas 15 ima duajku odeljenje. Pa ti vidi. Razumeš? <laughs> Joj, ja, da da da. I tacsprojtoni sede na mi, ja da ne dozvoljavaju. A ja sam dobra, dobra crta, stvarno sam dobra crta i recimo na zadnjoj strani za vreme časa pošto nikad nisam slušao, ja crtam profesora u seksualnom odnosu sa nastavnicom nekom od nastavnika. Da, da, I uvati mi provoku. Šta se šta što? Uništite, uništite. Dali ste? Mora da mu daš švesku, ti da mu daš švesku. Nema toga. Boja se me pojao kompartezant, <laughs> nego što je video. Progu tamo. Da <laughs> <laughs> <laughs> uništiti. Ko je ovo? Niko, niko. Nekako liči na mene. Ne, šta li je? Ne, to niste ne, ne. vi. Aha. Ono piše, nastani ta, <laughs> ja, napisao, ja. Napisao ispod. Da, da, da. I bilo je popularno da crtaš po torbi. Jest, a mi to smo nam nismo dozvoljavali. Sve su mi torbe bili šaranje. Šta sam rekao sve. za šaranje po torbama? Da, da, da, ne smije, ne smije. Torbe u klupe. Ej. Ja, što smo pisali po torbama, to mi je uvek bilo čuno. Ja kupim torbu u ove oči mi zadove kući. Pa smo ti On kupili novu torbu, izbićemo. Znaš pa, da što je, li... da je to ličeno? da što je to ličeno? Ja sam te napravio, ja, ja ću da te odrobijem. odrobijem. Da, da, da. <laughs> Kaže Dobro. Pix i Zeka, četio sam nešto njihovo bio malo pre. Uh -huh. Kaže, bio sam redar i brisao tablu u školi. Stavio sam strašnu masku i stao iza profesora. Kad se okrenuo, kaže, ukakio sam strahla. Pa tipično znao sam da to Pixi. E, I ovo je Pixi isto. Kaže, pusti goluba u busu i to zvonka. <laughs> Zvonko, je A kaže, ženi pored njega. Nije to ništa, gospođu, i meni je moglo se desiti. <laughs> E, da su to radi. Vraćamo se iz škole, pun autobus nas indianaca i i baka dođe da do, da do, na vrata zadnja i posmenuva iza zadnjih vrata. Cine je lovo ovaj 23, ja e, kažem, nije nije baka na prva vrata. I ona ode. Onda žena kaže da poništi kartu i neće da poništi. Na, i mi kažemo. A bili kažemo, su oni. A, oni što e, morate se. da kažete dok je I onda ona kaže: ja. "Do karaburme." I otkušao. Ja na mi vrištimo kao to je resnešma. mnogo veliko što. Vas, da, da, da, da. A je što mi što mi sedi, izvinite, Bošković Milan, kakav je on peten bio, znači to je Saša. Sedi, Boško, pošto sve iko mi utrče da sednu nekako, a mi e, stojimo mm. i sa punom autobus Bošković ulazi neki stari gospodin i on kaže o ovako pridignes a što što se sjent on kaže može kako nema mesta baš kao pa se vrati pa se vrati kako ga pa fora le či čini ne ne kao sjent on, pa ja, no, da, on kaže hoć pa kako nema mesta i on da se vrati je jeste totalna je bezobrazluk jeste ali opet neki nestašluke bezazlena fora ali bezazlena fora neki model debilne fore ako sluša znači stvarno smo debilne fore dobro kaže ovaj znate al ne mogu da vas slušam preko neta, dobro. Nastavnicu engleskog ubacijo mišu u fijoku sa kredama, kaže može zamislite cikul. Ja, zamisli kad otvori, otvori kredo onom mišu. Kaže zbog toga nisam bio bila bio Vukovac, zaključila mi trojku. Da, nema tu. Dobro si prošao. To je bilo ta, da, da, dobro si prošao. Al to e. se tad kažnjavalo bre, ozbiljno. Ma kakvi to je? I onda ti zovu roditelji, a roditelji kad dođe, kad čuje da nastavnika loše, ispepuca me kući, mislim baš bude ozbiljno. Kažem, znači, kažem ti, mi izgao. Dođeš bre roditelji mnogo brane decu, a Tatcu roditelji svi bili na strani nastavnika znači nije mogu nisam nikad čuo da neko dođe i ne. da kaže e moje dete je u pravu vi nemate pojma moj danas rešine bio mnogo dobar lik i bilo smo ga, mislim ja ga danam dan sad ga cenim mislim vi tad, tad sam ga cenio ali više to je bilo strahu poštovanje sada ga sad svatam koliko sam ga fari koliko ga sad poštojem. taj čovek je obilazio svakog od đaka kući, da vidi kojem uslema živi i uči i radi kakje probleme ima možda misliš ti kako kak, je to bio nastaje i kako bio znači, posvećen a, a, če... vrlo je isto skromno živeo i u zemi mu je живеo pokojni uh, srpski Stefan Obradislav i baš mi je žao što to nisam znao da cenim u to vrijeme pa no, dobro da sam da zna, znaš nismo ga svi kao mrzeli nešto kao mnogo je strog i te fore vijes, smo bili no, glupi no, danas kad gledam te stvari htela uh, ti potpuno vidim koliko je on bio zaista zaista dobar čovjek i baš mi je našo pseš se ekskurzija kukobrino i to ali ali znao i da da, da za ušku bogami da zalepi samo tak pogodom o kuma mo kuma močka zna moj kumota tamo se trebamo shišamo ti nisi mogao doćiš dugoku sa školu ili to kao minđušete fuk si lud toga nije bilo to bermuda ma dođiš u školu da da da da da pa ti blesan to ne, je ako ne, ne, si ludi ako si ludi dođi <laughs> ali brzo ćeš izaći i, i terenno se da se shišamo muškaraca nije smeo da bude ne podal shišara da daši tako se to on kaže, nemaš pare, on ti da pare i onda da jednom ovom kumu pare da, da se podašiša i ovaj od ošiša se ćave moj kum Miša njegov otac poludi i ošiša ga do glave tada bio, biti ošišan do glave je bilo kao da si srobiraš kao a... da si s popravom doma kažu, da, da, da. ošiša ga do glave <laughs> Ni požaljega. Poludeo čovjek. Ma ne, što moje dijete, on ga diže. Ja, ovaj došao čela, neka se izdeso čela, vid čela. Ni bilo da, da čela ma frizura, ovaj Vak to hoće nije postalo. Obreje čela, bresiluje, bre, za to je čela. A ne ni čupao. Ne, Ure, to se zvalo uredno podašiša. Kosa prekušio, ne može ti pad. meni nije mogla padne nikad. Ja sam klempao, razumješ? Ali čim to malo Ali da, pa će doći vidi ga. Podajmo podašiša. Dugi zulufi To si posle u srednjoj školi, ja sam... Te to važno. Oma kakvi? Samo nintim djelovima. U srednjoj školi je posle <laughs> mogo, na primer, ono, pa to već krene posle. Ili od sedmog, osmog razreda kraja. Ponusili li bre bluze, one plave, ja. sigur, si lud. Kakvi bre, svaštaj, <laughs> <laughs> pričam glupost. Evo, samo još par poruka. Ajde. Uh, Idemo na pauzu. Kaže, a, samo sekund, nekada u doba gužvaje u busima, uvek smo vikali, ima izlaz! Iako ja, da, da, da, da. je majstor već prošao stanicu, pa kad zakoči... Na, e, to smo i mi radili! Majstore, ima zadnja, majstore, zadnja! On otvori, pššš, mi kao, rade, u redu je! I onda odemo, da, to smo i mi radili. Rade nam je poslao jednu dobru borugu i, i mi smo to radili isto, to totalno glup, što Dobar dan uh, telefonom. Dobar Aha. dan. Da li je to Klanica? Ovaj kaže: "Nije." A ti njemu: "Kako nije kad razgovaram s konjem?" A to je Jokić nastaje. Ja to još. je. Mi tražili so mesara Papak. Da ne počela mesara Papak. Uh, dobra, mesara Papak uh, kaže: "Izvolite. Uh, gospodina Papka nam dajte." Kaco, ev, gospodina papka da, kako? pa je li to to ja, mene se na papak onda da, pa nema gospodina papka dajte nam gospodina papka i namo neku poslednu ponudu i tako žezdemo te ali kako firme da i onda to je smješno kao padamo u nesljesto cmeha u stvari da. je total glup, ali je zanimljivo pa i onda je bila ona fora, šta si za ja za doručak grizi jaja evo na muziku Oli kuk sem zmislio, oli kuk sem stvorio, oli kuk sem razbio, vete razsuo, vete myslio, vete myslio, vete znaš, vete znamo nija, on ne voli, on ne nosi, on ne razbija, ah. Dobar dan, dragi moji. Ovde je vaša radio baka. Moram da vam priznam. Ja sam jedna mnogo srećna baka. I to zbog vas. Vidite, mene uvek ima ko da sasluša. Ali nema svaka baka toliko slušalaca kao i ja. Kad ste se posljednje put javili vašoj baki, nema? Jer stari nisu stvari. B-92. Uh, zdrav! Šta je, opet si bio dedam razpreko sindikata, Dragane? To je tako divno. Mislim, to što se žrtvujete za dečicu, divna stvar. Čuć balavac, kuvaj kaf! Om kafe. Izgovor za razgovor. I šta kažeš, Dragane? Mali od bose iz računovodstva staso za vojsko, a još plima paketiće. <laughs> Ekskluzivno na MOL benzinskim stanicama, novi Evo Diesel i Evo 95 benzin Evo Goriva vašem auto daju maksimum znađe i bolje ubrzanje, štite od naslaga i smanjaju trenje za duži život motor, daju bolje performanse uz manje štetnih gasova, da vam auto prede kao maca. Nova Evo Goriva, samo na MOL benzinskim stanicama za sve plavuše i za one koje se tako osjećaju Kene ima pravo rešenje Tinta Color Ultimate Blonde boja za kosu sa najvećim nivoum posvjetljenja na tržištu velika paleta plavih nijansi jednako efektne na prirodnoj, obojenoj i sedoj kosi savršeno nijansiranje do 6 tonova i krajnji rezultat po pravoj meri vaše kose Tinta Color Ultimate Blonde kolekcija osjetite se sjajno osjećajte se ženstveno budite lepi i sebi i drugima uz Kene Hotel Zonet Kopaonik. Provedite novogodišnje i vožične praznike hod nas. Domaća kuhinja, spa, centar i zimske čarolije. Hotel Zonet Kopaonik 036 427 666. Nezaboravan provod na Kovu Srbije i vožnja prvom gondolom. Stara planina, nove uspomene. Staraplaninarizort.com najnovija prognoze stanja na putevima očekujte bolje performanse i povećanu snagu motora, stigao je BMW 98, novo gorivo Euro 5 kvaliteta iz rafinerije u Pančevu, od sada dostupan na NIS Petrol benzinskim stanicama NIS Petrol 98, osjetit ćeš snagu I ove godine, novogodišnji paketići za dečake i dvojčice svih uzrasta čekaju vas u Aksi. Napravite sami svoj novogodišnji paketić ili izaberite jedan od poklon vouchera različitih vrednosti. Aksa nudi veliki izbor igračaka svih domaćih i stranih proizvođača. Obradujte svoje mališane, paketićima i igračkama u Aksa dečim radnjama. Za pripremu dobrog kredita potrebno je decilitar i po osiguranja, kašika povoljnih kamatnih stopa, pomešati sve to pažljivo sa većim iznosom i dužim periodom otplate, a na kraju posuti brzom procedurom odobrenja. Ako vam zatreba keš, mi znamo recept. Keš kredit Unikredit banke. Recept za keš. Dobrodošli u Unikredit banku. Velika novogodišnje rasprodaja u Fashion Park Outlet Centru India. Iskoristite dodatnih 30% popusta na već snižene outlet cene od 20. do 31. decembra. Hugo Boss, Timberland, XYZ, Adidas, Guess, Tommy Hilfiger i mnogi drugi. Dođite na veliki novogodišnji koncert 28. decembra od 14. časova i uživajte uz Leontinu i Horča Rolija, Tijenu Davčević i Minju Subotu. Fashion Park Outlet Centru India. Kupovina po ceni mirnog na od 20. do 31. decembra. Plašite li se instrumentata svog stomatologa? Unapred se rešite briga uz Lakalut Active. Lakalut Active aktivnost sprečava krvarenje desni. Jedinstveni Lakalut efekat jača desni tokom svakog pranja zuba. Lakalut Active, bolji od instrumentata Sme koje ste pevali na sav glas proteklih meseci. Pesme za koje ste uvek govorili pojačaj, pojačaj. Vreme je da vam sve te pesme izađu na crtu i pokušaju da uđu na godišnju listu singlova. Radija B92. Hvala Poseti www.b92.net kroz hitovi i glasaj za najveće hitove. 2013. godišnju listu singlova predstavlja Be Blue najbolju muziku ove godine razmislite gde želite da vas Big Blue odvede čaj na jahorini ili kopalniku mm, topa to čokolada na Alpima doček nove godine u omiljenom evropskom gradu slušaj radio B92 celog meseca glasaj za najveći hitove godine i odaberi svoju simsku idilu na www Radija B92 U jutarnjem dnevniku Radija B92 slušaćete. Neznivci se uzroci požara u komesničkom Mladenovcu na stradalo troje dece Pregovori Srbije sa Europskom unijom definitivno u janvoru O datumu odlučuje Grčka. Makedonska vlada proglasila vanredne mjere zbog zagađenosti vazduha u četiri grada. Ukrajina od Rusije dobila kredit. Rukometašice Srbije igraju protiv Norveške četvrt finale svetskog prvenstva. Vreme sunčano u dolinama i nizijama sa maglom. Temperatura do 8 stepeni. Vesti. Radija B92. Saznajte poslednji ves prvi. Mladija panac ne vrti magičnu kozadu. Ne trampi sličice futbalera. Mladija panac ne da i ne pljuje po čoškovima. Bolesni, ne idu na polovanje, umorni, ne idu na godišnji odmori, panci, rade, rade, rade, i u je panu. Tabla je očišćina, a kreda zašikila. Mentalno razgibavanje. Samo na radio B92. Pričamo ovog jutra o nestašlucima B92 Razmak Tekst poruke na 11.92 Radiu B92 SMS Cena poruke je 15.5 dinara za sve mreže Obećali smo danas, ti si obećao Dva paketa omkom je, kafea Jer smo juče propustili Za najsimpatičnije e, nestašluke školske naravno o, ovoga jutra podalićemo dva paketa u opštoj kafije ne mora samo školske ali tako pa uglavnom školske ja sam teo zato što sam te da pokažemo ovaj i današnjoj generaciji Kako to može da ne mora da, da da se bude vulgaran prost i nasilan da bi napravio što, si bio glavni baja u razredu. Yes. To može se učiniti na jedan ima. simpatičan i šarmantan način da profesorka ne ode kući plačući ili nastavnik da ne bude prebijen i tako dalje, da se ne uđe motorovno čas nego da to bude simpatično a, benigno, a da opet bude svima a da zanimljivo bude šmele gracijani. Tačun. E, to je negde poenta ove emisije i zbog toga ovo evociranje uspomena na ove smešne fore koje smo mi radili nama smešne, mm. vama jadne prepostavljam. Preverovatno, ali zato nek nam nekoj mlađi danas koje su... Uh, pa šupatića. evo, ovo sa paljenjem, gasenjem, uh, paljenjem, aplikacija, odliča fora. Odliča fora, je. Mi da smo imali ti aplikacije, sigurno, sigurno bi to radili. Ja bi sigurno da. radio to, jest. ja pogotovo pošto ja baš da. ložim na tehniku. Pa, dobro, nije, ne, ne, to, ta narkomanija se ne zove loženju, to. <laughs> ta vrsta zavisnosti je nešto drugo, to je, da. Ne, ali imali smo fore, ja recimo budem redar, i onda me zamole ovi, moji, uh, ove moje BDV-e, kaže, pa te čas malo, imamo ispita, pa skrati da. Da, da. I I ja da kažem. Ja bo danas skatim čas 7 minuta. Ja. A odma dođu. Kao što nam dođu. Istog sekunda je sišao ovaj kako se zove to, dežurni nastavnik da pita da vidi. Ko je zvoni? Pa javi. Ja. A ja sam namestio da, sad, da naravno da, pa da bi bio. Odmeni kasni sa. Pa u koji sat gledaš, u svoj ili u školski? Ne, ljuskovski? on kaže meni si našu dradiš. Da Dođeva. Odma nastavničko veče. Dan, pa, da, će današnji direktor te škole. Da, da. Ovaj, a ta profesor fizike. Mhm. Mm Obio opasam. Da, kaže, mene znam što daješ. A mi se dogovarimo isto na času. Imali smo profesoricu koja je bila zbun, žena zbun. Ona, ne znam gdje je levo, raš. Ima takve klasne stvari. Koljem čas ona nešto piskara, a mi ono igramo Xoks, nemam pojma. C'imamo drugarice i tako dalje. I onda kako se zove, namjestimo svi satove u razredu na nateramo ove koji nećemo, na, moramo moraju. I onda stavimo satove na 15 minuta ranije. I onda kaže nastavnice, ovo nešto kasa nije zvonilo, vidite. Kako? Pa, Ako, kako, pa kod kako, mene je, kaže, kao, kod je pa evo pogledajte, ovi kod menasic i onda svi dođu i pokažu, i kao pa ona kaže po pa, dobro, ajmo, izađe žena od zbornice provali, nas 15 minuta radije od časa, mi već otišli pa ništa kao gotova, šta radimo taksi kod pionira i već voljno, već se ovaj naravno pije Ovaj ja on kafe. Da, on kafe. Normalo. Sve mi piju kafu to vrijeme, da. Jo. Da, da, mislim da. Kaže Braško Miroslav, drugari i ja smo prespojili žice na prekidaču, isključili struju pola škole, tako da nismo imali šesti čas. Ovo je već ti si električar. Antonio. Izeni, da, da, da, da. Stavimo nekome koga ne volimo u razvadu klima u stolici, čekamo da dođe do sedne, pa kad se izlami, mi Dobro i to je, da. da e, tačno. To, to je, to je, to je, to je već klasika. za sve generacije. Si, da. u, bu, u bušnu loptu stavimo tiglu, pa pozvemo nekog da šutne loptu. Vau, i to može <laughs> da bude. Sezno tako. <laughs> ja, kaže, jesmo kupili debele pomasterijacetonce, šarovali smo po vitrini. Keva htela da se shlogira. Aha, dobro, dobro. I bus, čitav ispisano autobus s našim glupovim imenima. Da, da, da, svuda. Da, napišem, da, uh, Darko Car. Eđi, čoveč. Ne, ne, ne, ne to. Koja je logika? Šampion. Da, da, da. Šampion. Da, da, da. E, onda, ono, znaš, ono, tri šampioni. Da, da, da. I da, tefon. Da. Na rekatinen nastavi sponoću mrvili u krevetu jeli klevi poštentuju dok smo spavali drugi su nam mazali kosu pastom za zube. Ja jel bi jest imali one varijante to je do duše i vojnička fora yes, ovaj yes. sa paljenjem na, ovaj naravno. to biciklo. je na ekskurziji biciklo pa tako znamo bicikl. Mama nisu smeli mislim ona da, da. Jer bi sigurno neko se ogrebo za batine, biciklo biciklo. Al nisu biciklo znam da su neki radili mi nismo to nego spronaš radimo. I mazanje kaladantom po onaj ovaj, to penu je... penu za brijanje mu stavimo u ruku, i onda mu pa. perom da sam češ, da, da, sam da bude onda sa da mi ja, i <laughs> Baš to je ekstrasnešno. Da, da, da. da ja sam bila u generaciji gde je bilo 20 maka i 8 devojaka, mislim šta da kažem, ali mi se desilo da su me ubacili grupu za sviranje frulice, ko da, me, e, ko da su me ubacili u pakao, ja je frulica e, ko živi samo za motore, šta? Na kraju uspjela da me izbaci iz grupe s tim što sam jednom ponela sam limun na čas i počela lizati Da, ne moram da kažem šta se desilo, uspeo ja sam sa Simčulic. A ja kad sam išao preko Kalmedana. Ja sam sam što mi ćemo dozvoliti za. Bravo. Taj govor, bio, taj govor je bio, taj govor dođe pre da, a mi ga ne volimo, ne, ne. mi ga negotimo. I brate, džišviling tu će je fruliti kod prostora, znaš. A znaš uh, šta, šta kažeš? Pa kažem brate, znači od te cigafruze, ako si ti bestamo, bio onda, malo bitelo prostora pa se džišo kafes šampana da. On kaže ne, ne znam. A naša rutina je da A mi izlazimo četiri Pri, godine na istu foru. Pa al moguće. Da, da, da. Na istu foru. Ja, 90-a u tramvaju kod 6 Sin: Tata, kupi mi sladoled. Tata: Ne može, sin. Ako mi ne kupiš, reću mami da si piški u lavabo. <laughs> Kak kamp da to, to nije vreško To nije dobre. nego mislim Marko nam je ovako poslao. Ne pa, ajde da vidimo za temu, brate. Ne možemo je sada pišemo gluposti i forit. Bežali smo sa časova na plišane demonstracije. Jao, ja sam isto, iš kolektivno a zbog nestašice motali smo duvan običnom paper pa kad to zadimi za smrtih gori ko ludo mi smo išli iš i na na demonstracije jer da smo čekali da mi pomogneš čas da se nešto dešavalo da se da. slobo pojavio sećam se kao spasilac tada Kosova mm -hmm. uh, to je njegovo praktički prvo pojavljivanje je zimestan ovaj bregazimestan ne to se pojavio nisi mišao gazimestan ne gazim... <laughs> gazimestan to skupstine bilo ali smo išli nešto na demonstracije i... ne ne ne ne do mi smo išli to, je, to je išli smo, tad se sloba pojavio i tad je bio junak kad se pojavio, i onda smo išli da дамо podršku rešavanju krize na Kosovu sloba je bio, mi smo išli sviđaci 80 i ne znam koja 9, 8, 9 ne, ne, ranije je bilo to a tad se on negde pojavio pa nemo se osjetiti, o stahu nešto, nešto, nešto je bilo pa. i onda mi okrenemo fajrke na naranđasto mhm uh -huh. Da se vidi da smo mi vođe kolone, brate. E tad su vođina vijača nosila okrenute fajerke. Da, da, da. Šta ti je, brate? To dolema, je bilo for. Pa ti si, što, ko si ti, šta si ti onda? Brate, hey, ko je si ti mališanici. onda? Mališanici. Ba, ajde, hey, brate. Ej, e, e. I onda kao, dobro, da, tu vas pit fajerka, pesto i starke. Mislim, da nema se zvezamo, ispod Fruit Loop, ko... A ne, ovaj, mrkan nosila koste. Nego Fruit i to... Ion dedim na demonstracije i onda mi ko prevodimo kolonu papevamo kao, kolu, pa pejamo, kao e, isto Kosovo nešto pa ste kao mnogo bitnije on ovaj, Da, dobro. A nasi... onda bilo 15 no, minuta tamo na demonstracijama i zapalimo. Tražila se svaka varijanta da se obezchača. To se bilo počeci demonstracije, a posle je bilo ono. Posle je već bilo malo igranje sa ono, policijom i sve dole idemo glasove sloboda, to je do... bilo kasnije mnogo. To nogo. je 96. Da. To je već kasno da, na ceo svet. Normalno. Da. Kažeo smo svi palili je kad izađemo na odmor, kad nađe profa si bacio na pod, a kad prođe si traže svoju. Mi u ostane školi nismo pušili. Mi nismo pušili. Bio je jedan džak koji je pušio i taj je bio prebačen u drugu školu. Jer je to isto takođe bila strašna stvar. Posle je bio poznat pošto se družio sa Dačićem. <laughs> ja, ne znam koliko, ja, ja ne znam koliko je pametno da to kažem, mi smo počeli pred krajem osnovne škole i to je bilo, pa što pa ja smo ja na igralištu je iz škole. Ško Znaš kje sam počeo pušim? Osmi razred, matursko večer. To je najgroznija stvar koju sam mogo da uradim u svom životu. A ti da ne pušiš? Da počnem da pušim, Ajde, ti, sad ne pušim. Ti pušiš pod pet ljuga. Pa sad, a tad sam pušio kao kreten, ja jednu na drugu. sam pušio tad kreten, a sam pušim a, još Kao gore. ba kretena. da. <laughs> <laughs> I to me Boban je Bobane proklet. Proklet bilo. Gde me navuče? Na maturskoj večeri. Hajde, onda smo poše to leto, smo vozili bajsere do Dunava, brali ringlove nešto usput, neke da ne bi smrdeli na duvan. Mhm. Uh -huh. Do nas se provali, do mene prolečio, a bi me zalepio kop pljeskavicu kad bi video. I kad sam radio prvu tetovažu, kad sam se, ej, ovaj, tetovirao u kupatilu i pisao punks. <laughs> ovako, iglom, uzmem tuš igla i vodem, piše Punks a Čali mi je rekao, vidim te to važu ubiću te <laughs> to, pa mora se sve, a sve, sve o, eto, što ja u dugim rukavima <laughs> jaknu nosio na plaži <laughs> Nema, e, i to je ta idiotarija sa pušenjem pa onda ja mislim da, a, ovaj, ako uđem u WC i pušim i na duvam, prozor, ne na prozor, nismo imali prozor negovnu ventilaciju a, ja prozor. i duvam na ventilaciju, i ja mislim da se to neće osetiti I kažemo roditelji, pa dobro Jel ti stvarno mišljaju da smo mi degenerici Mislim da sad niko ne osjeđa šta si ti radio tamo A znaš što je da sam ja imao konstantno upalo u bešike Jer kad se kupam Poprem se na kadu Naslovim su zladne pločice Go i, I na prozoru I naravno zato što sam naslovim golim pločicama delom, Bešika reaguje <laughs> Kada je što nam molešljivo ovo dete A ja Šta no, mu je Svaki dan se kupa po tri puta A ja samo ko šta ne kupam se I, i stanji kožu Kada je ja vidim što je dalje bilo Mazali smo tablu zetinom I normalno kreda ne može da piše da, Odlučno da, da. Gađali smo jabukama automobile ovo, ne? Dobro, no, hvalim smo malo... o začinima, oni bi i trubama odgovarali, što bi ne videli jednu komšiju, jedan drugi imao naviku da legne na ulicu, onda prepadne ljude, kada bi mu prišli. Ovo je već ludo. To je, već, da, da, je, to je, već, to je već opasno. Uh, kažu, u srednje, to sam čitio, izvini, cepala sam ove farmerke, jao da. I mi smo. Meni kupi, uh, bak, baka mi kupi sećam se, leviske uh, u ovome, at, kako zove, komision, u komisionu, 500 cats, original engleski, spušteni džepovi, ne ove sa podinutim američke, nego britanske spušteni, kao braće bros uh -huh. iz Blendera. I sad gde ćeš u ovim leviskama dođeš? Nego uzmem kamenčinu, pa drljam. Pa ih onda drljaš. Drljam da se iz tepa, da se vidi onaj mrežica. Da, da, da. A, drljam. I onda podsepaš. Kad me farmer. vidi, ba. Pa šta sam Pa kupala, sad da te ne. ubijem. Pa ja, da, toliko je pariti iz Pa ne mogu ja da idem da. Isto starke, ta... brate. I jesu da budu prljave. Da, da, komšija da, da, da. zamoli da mi autom prolazi preko starika. Gospode Bože. Da, da, da. Je l'ično starka malo u školi, pa će Da, da si šta, šta sad? Šta treba kupiti nove šta? Da, da, da. Pa skinuće mi neko patike odnamo. <laughs> ne, baš mislim, da zavis da kupiš nove patike i onda ih staviš da te ih neko da. isprlja, gazija automobila. Uzo sam ulje od auta pa mazo po starkama. Mm. <laughs> ono što kaplje komšija ispod, znaš kako tetkeče i, da, da, da, da. i i, I, i staruje. Prđave kao stare 100 godina. Nove dva dana nemaju. Takaje teni. E to se zove mlado su mudo. Aj sešamo u školi kada kupiš užinu. Ti imaš pare, drugi nemaju pare. To je što ti mm. nemaš pare, a on ima par. I ti kupiš pjeskо. Laj grizmet. Ne možeš da pojedeš nikad sam pjeskо. I onda ja da. nastrajmem pljune u pjeskо. Da da da. Hoćeš griz? Hoće, evo, on kao, i, onda, ej, I onda najgori, odgovor. Nije ovo grizova pjeskavica. Da da da da da. Da, da, da. Da, da, da. Hoćeš? da, da, hoćeš nemoš pa ne da povediš što je od kraja čoveč a, da, da. a uvek ima ta neka izjelica koja bi od svakog uzeo pomalo kako <laughs> je bilo i kod mene u društvu kaže Boža, na informatici sam njavio zgodnu, po ti si bre Božo mlad informatiku ja, ja sam nećeš ja spomenuli informatiku uopšte Mi smo imali an informatikom je imali informatik, jedan kompjuter u školi. Mi tako je bilo i kod nas, na sve ličilo se na informatiku, kako je to? <mim> moj sin kaže, pa kao ovaj stal da mu nešto objašnjava na kompu da bi uživao u njenim milisanim sekci izvadu. Mhm. Mm Dobro. Georgi Pito nastavi tudiže. Da, da, da. Jel este? Jel preživao školsku godinu. Pa jest, on prihvatil da oke, okay, on ima blamo uopšte. Dobro, to je. Osetcem ste ti revi držimo ovo ono. Ja sam nabacivao moje profesorke iz likovnog i zbog toga sam jedva završio gimnaziju, al ozbiljno, najozbilnije. Najozbilnije. Sam. Mlada došla je mlada profesorka ovaj, u gimnaziju, izuzetno mlada no, tek je... čuju njega mlada, pa nama tad nije bilo bitno znači, nije bilo bitno <laughs> ja žena... sam gledao čudniji profesore stvar... <laughs> i ove starije profesore <laughs> žena zaista je došla mlada mislim, tek završila faks i počeo da radim a ja sam mislio da ja sam veliki bajak koji će da se nabacuje profesorki Jedva me je pustila da završi školu. A, I ja ako a, me sad slučajno sluša. Ja nije voljela. Izvinjavam se, zašto sam bila tako tebiju. A nije, a nije, hevi, a, te a nije bila, hevi, nije voljela Hevy Metalcevate, ti pa si bila. Pa možda, da, možda zbog toga. E, Znala smo mi šišali te, ovaj, <laughs> <Je, jao>, i <džiberu. laughs> <laughs> Moj otac i ja, idemmo sa mašenicom i da setimo Hevy Metalce, pošto mi bili pankeri, naravno, naši da, da, da. onda. Tk, tk, kako sam ja od nekih od nekih ovaj mislim to zvali tad izalaši jele dobio je stoke batine njih zbog duge kose njih trojica su me napali tu su me jedno 15 minuta dobro ti si šest godina mlađi tu se tačno pominje ta razlika o generaciji jer tad kad sam ja bio nije bilo za vaša oni su se na kraju pa moje srednje škole mislim mismo imali šabane A da da da a, to su oni se rešavali majstoriče na na na ovaj ne znam one narodne pevače, bela čara čarape, Čarapa, brate da, da, da. Brandt Gilje sa onom peplicom nekom napred, kabriolet uh, uh, Cipelice, one našu mene. A frizura jašarka je. Ja. A jašarka frizura, da, da, da, kožna jaša crna sa fal faltama. Da. I onda kad ih vidimo, e, brate e, dođi, dođi, brate. <laughs> Mi te para brate falja, Pa ne, miš, kako imaš to, brate? Dađi, И но рано. Да, да, да, да. И тој било таж, же тако време било. А зашто су ме скинули файерку на дрчуло, ой, ко дађа? Držao sam je dok sam mogao. Па онда после стрел. А не вреди бојело. Не вреди. Болело као да су први. То су те проклете 95, 90-те. Па тако да. Ја сам на 90-те i Sam. otprilike u to vreme jesti tad posjećam se, onda smo se primili na Run DMC i kupimo Adidas Patik i idemo bez Perthli pošto Run DMC nema se Perthli i ja, onda smo ušli u fazu repa i onda se ja nabacivo jednoj dugareci Sonji a, napravili smo na času i je Đorđije pesmu rep koja je kao, ej Sonja, ja te gotivim, bla bla bla bla ta je pa jedna prva grupa rap Budweiser i dan, danas ja sam pevo na jedan u kolima ovaj, svi u kožnim jakrama, čirokim na glavi, omoguti reći da su punkeri pravi. Da, da, i jesi, tako da, što ste prvo kada bili da, da, da. znađeni kao šta je odmah, e, šta ti je to? Pogledaj mi prsa, sve je to zlata, samo treba malo seći zarada je laka, imat ćeš kuću, troja svoje kola šta da ti pričam, to je lova do krova Budweiser, prva rap grupa u Srbiji tada bila. Što nemao retest. Hajmo na. Jel' يلا. Da ne prim pausa. Nemam sad glasova. Da teramo dalje. Dobro. Da ovo je. Hajde da vidimo nešto neku poruku. Koliko I, imamo? Terim. Ima poruka oh, ko dobro, dobro, dobro. E, da vidimo kome damo nagradu. Moje sinje drugarima, danima zvonija na vrata kuće, devojčice kojima se sviđa, uh, svima sviđala naravno pozvone pa beže to je trajalo sve dok se ogroman brat nije pojavio u školi zapretio da će ih sve pretući a onda mi direktor ka škole direktorka škole zvala ja u čudu, moj dobro dete onda ga je muž odveo do kuće te devojčici natroga da se izvini i obeća da to više nikad neće raditi e, jer imao je osam godina a sad sa 22 kad ga pitam što nema curu kaže ubi, ubi, ubili ste mi želju evo ti daj daj ovo je odlična poduka da pojačamo sinu želju da pije kafu Porastu brkovi i onda da može da... Kako ide broj? E, 0-6-0-0-3-6-10-54 Istoričar pita, šta je bilo posle smrti Karadžurđe? Javlja se Sidža, najgori džak, kaže, sahrana. <laughs> Odlično! A, bože, Odlično! Bože. O, o, ovaj, sveti se ovoga, možda njemu dam. Sam, kao dana. mala htela sam da budem lepa brena napravila sam suknju na resice od mamine lampe Kako sam baterije popila. Mhm. Uh -huh. od mamine lampe. Od mamine lampe, da. I, ja. I od zavesa smo svašta pravili. I To je bilo bila varijanta. Bušimo zavese, A ovaj kevi kući, pa se pravi zavesa, ne, brate, ne, gledam ne, ne, te sa čudno Ne misliš ne ne Ne, ne, ne, nije. Nisi imao te ovaj. Sačita sam... želio da se uda. To baš pravilo, Dori igrao sam lastiš. Sad sam očekivalo sledeće, to će da. Sledeći da ona ona posle drugarice ja sa kućemo. Igramo u školi. Ja ih sesnem, uzmem lastiš, odnesem kući. Ukradem <laughs> Mi smo saklili drugar u biciklu i rekli mu da mu zrao starija gospodin je komšiluka jer je krao grožđe On je otišao da se pravi da odraži svoj bicikl Mi smo gledali izbuljenu ženu i njega opašteno, <laughs> Mi smo hvatali vrapce i kada treba da odgovaramo svi po jednog vrapca a, i onda pustiš vrapca i uriš 10 minuta pa onda opet i tako Da, da, i onda ne, stiž, ne On stižeš da odgovarš Obrađivali smo pripovedku Ti si konj drugar, Na pitanje je šta je pročeta Unese se profesor u i kaže Ti si konj <laughs> To sam ja radio isto. A ne možete ništa? To sam ja radio da ponavljam te reči. Daš, da, da, da. Šta ti može? Nema da, to, tako se <laughs> zove pripovetka. Mi smo punuli oluke novinama i palili i, i, i jao, zna šta smo radili. Bile su tada u Beogradu a, male okrugle, nisu žardinjere, nego kao kameni iz tubovica da se nije parkiralo na, uh -huh. na me, okrugli. I bili su tače veličine petice futbolske lopte. I mi kupimo, mislim mi neko donese stari futbol, i pro lice se stavi se na to. ga to. I onda kao kažemo tako, evo, ej, dođi, dođi. On šutne i naravno pa. Naravno malo pre, Sve prste na nogama. To je kao malo brzo na zicglu. To je, je ozbiljno, to jest. To je lično ozbiljno. je već ozbiljno. Nije da, da, već. jeste ciglu ili kaže neki. bili veliki. idioti, ja. jesmo. I onda sad nešto pričamo o ovim dječici, jesmo? Ne, ne, ne, mislim da su deca uopšte gora od nego što smo mi bili. Dobro, jesu gora Mi pa Ne znam. Dobro jesu, ali možda je Mislio tad imali malo strah, znaš. Ovi danas nema. Nije, nije baš smelo sve, znaš. Osov smeo. Nama jedan razredan je rekao da smo mnogo su mnogo neozbilni. Su da su danas istom došli u čaratevim košuljama, kravatama, prstuci i sa kojima. E, odlično. Ovo je, a, eto je. To je. je... Upiši. E, njemu ćemo davamo nagradu. O, je genijalno. 064. Da, stvarno. 843 7760. Easy for Mnogo ste vremena ozbilni. Mnogo oni sutra svi spremni sa koji košulje. Evo profesorka, ozbiljili smo se. Svaka čak. E ovo je simpatično e, šmekerski. Pora. A I sve si rekao Stine. Ne možeš da. Sve si rekao, objasnio Evo, pozbiljili se ljudi. Jednostavno jedno tražili da idemo u WC na času jedan po jedan. Naravno trebalo, da imamo kontrolu. Nastavica kaže: "Jo, djete, šta se to pili <laughs> <laughs> Nažalost moramo završimo. Ja, ja bi mogu ovome s tobom da pričam do podne. Ovo je jedna od lepših tema koje smo imali u poslednje pa vreme. malo tvo, fenomenalno za je, politiku, pa, pa, i ljudima je ovaj, a, a, i ljudima je. Drago. Jeste, i tviterašima i svima ovaj ovo je bilo je simpatično. Pa što ste učestvovali? Odlično ste Ovaj, odliče su poruke, he, baš smo se setili nekih e, ekstremnih gluposti koje smo volili da radimo kada smo bili klinici. A evo ga jedan ledeni čika, ledeni čiko mi se izgleda znamo, dobro ovaj, zršamo emisiju sa nestašlucima a molimo danas i omladinu dajte bre, budite pa dajte to, to malo šmekirski, ako već radite nestašluke i te gluposti budite šmekiri, budite pravi mangupi jes. budite mangupi, nemo budite da, indijanci. Da indijanci to je najgore kad si indijanac je, ulaziš motora na čase Eit. Valam, da. moramo pod hitno na reklame, to to. pa na dnevnik sutra političke teme. Sutra sutra političke teme, vraćamo se. Ne, ne, al'e neaktualne. Sutra o, da vidimo, da će biti obavljena ovaj kako je protekla prvaabrača noć. E, to ćemo danas diskopovati. Da imaće biti čaršam na net. Šta neka. se dešavalo? Šta je bilo? A? <laughs> Čujemo se sutra ujutru. Ajde, Ćao. Ajde, laku noć. Ciao. Svrha ove emisije nije omalovažavanje, niti vređanje bilo koga, već isključivo humor i zabava. Sadrže emisije predstavlja umetički izraz autora emisije mentalnog razgibavanja. Om Cafe. Izgovor za razgovor. Sponzor mentalnog razgibavanja. Evo kako je divno napolje. Stano obožava ovu novogodišnju atmosferu. Marš Balavac, si kupio kapu? Ja, jesam. Onda je pristavi. Om kafe Izgovor za razgovor. Ma ne metalno ukuvalo. <laughs> šalim se, dragele, šalim se.